Саме так. Софія полегшено зітхнула. «Значить, я справді до вас». Вона не збиралася просити щось для себе. Та й на дружбу з родичем Михайлового товариша не сподівалася. Хто вона така, щоб прилітувати з таким поважним паном? Її привело до нього інше. Може, він зуміє дізнатися щось про долю її чоловіка? Софію мучила ця невідомість, страшенно мучила. Не було такого дня, щоб вона не думала про Михайла. Не могла, не хотіла вірити у те, що він мертвий, але й бодай якоїсь вісточки від нього живого не було. Царське командування відправляло військовополонених на схід. Отже, якщо Михайлові вдалося вижити, то він міг опинитись на території теперішнього СРСР. А вона навіть не знала, у які двері стукати, до кого звертатися, щоб дізнатися про нього. І впустити когось у своє життя не могла. Її серце належало Михайлові. Петропевний пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб дізнатися про долю Михайла Радича. Це, звісно, буде непросто, адже минуло понад 10 років. Але він використає усі свої зв'язки. А зараз, може, і пані Софії потрібна якась допомога? Ні, сказала Софія, допоможіть тільки знайти Михайла або його могилу. А за кілька днів Софія отримала їй лист. Її запрошували до 7 школи, де несподівано з'явилася вчительська вакансія, чомусь Софія була переконана, без сприяння певного того запрошення не було б. А згодом вона придбала будиночок у передмісті Черщиці і забрала до Луцька Олесю. Розділ 16 Олесю, ти й досі перед люстром крутишся. Не кручуся, а дивлюся. Та скільки ж можна, отверти хвістка мала. — Як, як, мамусю, вертихвістка? О, треба пришити мені до спіднички хвостика, і тоді я буду лисичкою вертихвісткою. Дивись, мамусю, дивись, я буду на сцені співати. Ось так, ось так, ось так, бачиш? Я лисичка, я сестричка, насажу без діла, я гусятка пасла, полювать ходила. Олеся граційно повертається на всі боки, крутить дубкою, перебирає в повітрі зігнутими у ліктях руками, як лисичка лапками. Ну, а голосочок який? Татків голосочок, а вже ж татків, бо Софія ніколи не була сильною у вокалі. Мамусю, треба десь знайти рудого хвостика. Хутко хутко, бо скоро свято. Ну, от, спіймала маму на слові Де ж я тобі того рудого хвостика знайду. Хіба доведеться йти до темного лісу та полювати у ньому лисицю, а тоді відтяти? Що? Олесині очі великі, напівобличчя. Світло карі із зеленими іскринками, геть як у мами і бабусі Марти, округлюється, наливаються сльозами, сльози скочуються щічками. Дівчинка китається до Софії, ручка обнімає її за шию. Мамусю, не треба йти до лісу, не треба, і полювати не треба, хай собі лисичка живе і пісеньку свою співає. Дурненька, я ж пожартувала, ну хіба ж би твоя мама пішла до лісу з рушницею? Хай там живе собі і наша з тобою лисичка, і всі-всі її родичі лисячі, а ми тобі, руденького хвостика, зместруємо щось, щось придумаємо. Або я буду вдавати, що в мене ззаду хвостик. Так, буду вдавати, що всі повірять, ніби він у мене справді є. Лисиця знову біля дзеркала, знову весела, співає свою пісеньку, розмахує руками, притупує ногами. і Від сліз уже й сліду не залишилось. Артистка. Софія усміхається. Що б вона робила без цієї малої вертихвістки? Як би вона жила? Олеся – її втіха. Її – сенс життя. Двічі на тиждень дівчинка бігає на уроки музики до пані Баківської. Хто знає, чи стане вона колись піаністкою або співачкою, але якщо їй так подобається, то хай. Софія краще не доїсть, ніж відмовить у чомусь своїй улюблениці. А раптом і справді. Пані Аделя каже, що в Олесі великий, артистичні задатки і голос гарний. Та Олеся не тільки музикувала і співала, чим тільки вона не захоплювалася. Передумувала музику до вірші, малювала, рік ходила до приватної хореографічної студії. Здавалося, її артистична дорога і справді вже визначена. Іноді Софія уявляла її на великій сцені з квітами у руках. Воєводство заохочувало здібних школярів на східних кресах до здобування освіти у польських закладах. Тож Олеся Радич, як відмінниці, та ще й обдаровані у різних штуках, запропонували безплатне навчання у Холмській гімназії. Софія, яка ледве зводила кінці з кінцями, погодилась. Вона дуже хотіла, щоб донька стала високоосвіченою людиною. А по закінченні гімназії Олеся поступила до Ягеллонського університету в Кракові. 1926 року у ньому – Одному з найстаріших університетів Європи відкрився факультет української філології. Ця молода галузочка на тілі древнього університету і стала Олесиним вибором. Для її хомських викладачів це було повною несподіванкою. Софія ж зовсім не здивувалась. Її Олеся – донька свого тата, якого ніколи не бачила, але про якого стільки знає і якого так обожнює. З Арсеном Олеся познайомилися в українській студентській громаді. Виникла вона при Ягелонському університеті 1930 року, коли до українців було ще досить лояльне ставлення польської влади.